Penxo Arratzeldeon nire gurua aurkestetik asiko naiz hori data egin behar dugun hariketa Jokin Azabal naiz andu hainen bizi naiz naiz eta bizitza soziala erlanen egiten dudan erlanen egiten dudan semeak ere erlan erlanen retaltzen dire kastolara erosketak erlanen egiten ditugu eta asteburuetan ere gehienetan erlanen ibiltzen da beraz Esatekotan erlani arra naizela esango nuke, naiz eta orain handuain epiz. Lan ari dagokien ezberriz, zera esango nuke? Ba, orain amazurtzi urte asinintzela pasaian lanean, Euskal Teologia lizentziatu ondoren, eta orain amazazpi urtetik erlani naizela, bertan plazatera duinetik, eta hori ba, Euskal Tegia sortzarikin batera izan zel eras euskaltegian sorreratik nago Irakasle naiz. Bi aldiz ego kitz eusozendari izatea eta uni honetan ba talde bat daukat, bat bemailakoa eta auto ikasle batzuk. Lan alde batera utzita bukatzeko gustoa gaituko ditut. Zer gustatzen zaidan? Ba Horrela esatekotan, ba, mendian ibiltzea. Ez ordea, ibilaldi dutzeak egitea, edo mendi altuak igotzea. Ezik eta hor du batzutako paseoak egitea eta mendiaz izfrutatzea, gozatzea, ez sufritzea. Igeri egiteari asko gustatzen zait, nahiz eta orain semeak ditudanetik askorik praktikatzen ez dudan, eta berbada gehiin gehiena irakurtzen debora gegi baina saiatzen naiz an lekutik zertsoeta ateratzen. Eta besterik ez honen eh? bestez bat batuko den dira aurk